Ось він, упершись ногами в скелю, гукнув Джейсонові. «Хапайся!» Джулія навіть не наважилась запитати, чи витримають вузли, які він так швидко позав'язував під дощем. Висячи на висоті 20 метрів над морем під зливою, Джейсон чилово усвідомлював, що відбувається. Він навіть залишався надиво спокійним і достеменно знав, що йому робити. Спочатку він намасив дві западинки, на які можна було спертися ногами, трохи підтягнувся і розслабив руки. Тепер хлопець міг триматися на ногах. Трохи підбадьорившись, він поглянув угору і побачив сестру, яка викрикувала щось нерозбідливе. Насправді Джейсон був переконаний, що зможе самостійно вибратися віси і долізти до сподину. Треба було лише рухатися спокійно, незважаючи на дощ, і знаходити на ліній западинки. Так само, як він знайшов всю розколенню, що врятувала йому ну, життя. До речі, розколенню. Оглянувши її уважніше, Джейсон помітив щось незвичне. Це, скоріше, був отвір невеличкий, розміром із чайку, проте правильної чотирикутної форми надвіршовитовбаний руками людини. Діра була глибокою, як ніша і вузькою, як стрільниця. Але це не була ані ніша, ані стріниця. Я тут знайшов щось дивне. гукнув Джейсон друзям, перекрикуючи дощ, і відчув, як починають тремтіти від напруги ноги. Тримаючись за край розколеної однією рукою, пальцями іншої, хлопець обережно помасав поверхню всередині отвору. Скрізь камінь, скрізь, скрізь. Але ось він торкнувся поверхні, яка стала кришитися у нього в руці. Щось важке ковзнуло між пальцями, Джейсон зазирнув усередину, і на миті здалося, що по той бік була порожнина, відкритий простір. Хлопець швидко забрав руку і побачив, що витягнув величку сеглинку, загорнуту в канину. Цієї ж миті його що підторкнувся краєчок рушника, Джейсон аж здригнувся від несподіванки і мало не випустив сеглину. «Хапайся!» – крикнув Рік, стоячи за кілька метрів над ним і тримаючи за другий край мотузку, зв'язану з рушників. Джейсон скував дивний предмет плавки, схожий, схопився за імпровізовану рікову мотузку і почав дертися на гору. За кілька секунд, які Джулії здалися годинами, брат уже стояв поруч із нею. Сьогодні Рік витягнув Джейсон на небезпечне місце, вона мало не, зр... не притомнила від щастя. «З тобою все гаразд?» – ледь чутно запитала дівчина. Джейсонові грути було повністю вкрите подряпинами і сатнами. «А вже ж!» – відповів він безтурботно. «Краще подивіться, що я там знайшов!» Хлопець витягнув із плавок предмет, знайдений у розколенні. Десь на небоскрилі знову спалахнула блискавка. «Що це?» – запитав вій, перекрикуючи з цим дощу. «Не знаю!» – так само відповів йому Джейсон. Дивна штуканція, ж... Джулія відчула, як у неї всередині закипає лють. Після того жаху, який вона пережила, хвилюючись, що Дей... Джейсон розіб'ється об скелі, брат тепер спокійнісінько стоїть перед нею. Весь подрядний, зосереджений на чомусь дивного, що він щойно знайшов. Вибач, братику. крикнула вона. Вибач, за те, що ми так перехвилювалися через тебе. Ми просто не знали, що ти лише хотів злазити туди за цією, цією, цією, штукенцією. Джулія розвісно стала підніматися з одини до Вілли Аргу. Яка це муха її вкусила? – здивовано запитав Джейс. Рік поплескав його долоною по плечах. Вона просто дуже рада, що з тобою все гаразд. За винятком усіх цих подряпин, безумовно. Подрябин? Яких? Джейсон поглянув на свої груди, і його впевненість миттєво зникла. Дідько. вигукнув він, відчуваючи як нулі, раптом стали ватяними. «А звідки вони в мене взялися?» Дік запропонував спочатку повернутися додому, а там ще над цим подумати. Хлопці обережно піднялися сходами, і вже наверху рік порадив Джейсонові прикрити подряпини рушниками. «Якщо Нестор побачить, що з тобою сталося, – прошепотів хлопець, він нам більше ніколи не дозволить ходити купатися Джейсон погодився Розділ восьмий Загадкова скрика Джейсон верещав на кухні, як недорізане порося Ай, патіє! Цей, це Диновський, гаркнула на нього Джулія Чи може ти хочеш, щоб я покликала Нестера? Але ж, дідько, не сіпайся, бо вельти нас сіє менше. Уже не стерпно, ай! Рік лише посміхався, спостерігаючи за близнюками. Джейсон сидів на коконному столі, а Джулія обробляла його ранки перетисом воднім. Попри жахливий вигляд, подряпини були несерйозні, переважно переважно осадної невеличкі порізи, саме такі, які перепис пече найсильніше. Джейсон стиснув зуби, щоб більше не верещати, і ледве спромігся запитати в Ріка. «Ну, ти ти розумієш, що це взагалі таке?» І він показав на загадкову річ, знайдену в скелі. «Готово!» – вигукнула Джулія. Груди Джейсона лисніли і виблискували від перетису. «Почекай трохи, щоб усе висохло, перш ніж...» Не встигла вона договорити, як рік почав розгортати таємничу знахідку. А Джейсон, якому дуже кортіло дізнатися, що ж там таке, теж не став чекати, поки висохне перехис. Хлопець зіскочив зі стола і швидко натягнув на себе суху футболку, яка відразу пристала до потряпин немов друга шкіра. Джулія аж скривилася, уявляючи, що буде, коли братові доведеться роздягнутися. «Тут якісь пов'язки!» – вигукнув Рік – Розмотуючи тканину, яка від вологи та часто вже почала розсипатися на порох. Джулія залишила ватку й перекис та підійшла ближче. Схожа на якусь скриньку, — зауважив Джейсон, коли Рік зняв залишки тканини. Це дійсно була скринька з темного дерева сантиметрів із 15 завдовжки, 7 сантиметрів завширшки і 3 сантиметри завтовшки. Відкривається. Сказав Рік, він натиснув на кришку і зсунув її. А що зусередині? Вміст коробки змусив їхні брови полізти вгору від здивування. Десь сотня шматочків глини, а ще маленький пергамент згорнутий у трубочку і перев'язаний мотузкою. Ледве Рік до неї доторкнувся, як мотузка розсипалася під його пальцями. «Обережно!» – пробурмотів Джейсон. Хто його знає, що це може бути. Здається, ти знайшов щось на зразок середньовічної коробки з цукерками, уїдливо зауважила його сестра. Рік дуже повільно розгорнув пергамент. У на ньому були якісь дивні малюнки і символи. Буря стихла так само несподівано, як і почалась. Сором'язливий сонячний промінець пробився крізь марки, освітлюючи дощові крапни краплини, що залишилися висіти на гіллі та стеблинах трави. Нестор працював у теплиці. Він планував відібрати рослини, щоб повисаджувати їх у садовий ґрунт, але коли почався дощ, залишився тут, насолоджуючись за спокійливим стукотом крапель по шипках. Він зовсім не переймався дітьми. «Скупались у морі, скупалися і під дощем», – думав старий. Максимум, що їм загрожує все застуда, А от і про вовка-промовка. Помітивши дітей біля теплиці, Нестор зрозумів, що вони просто не наважуються потурбувати його. Він ще деякий час не звертав на них уваги, а потім витерши руки об білий фартух, усе ж таки вирішив вийти на двір. «Чого вам?» – запитав Нестор. «Щось поламали вже?» Діти не звикли до таких різких запитань. Тож Джулія шторхнула лігтем брата, щоб саме він почав розмову. І Джейсон замурмотів Ні, то просто нам було цікаво, тож взагалі були вже тут стільки років. Ну і Джулія казала, що хлопець так зняковів, що несторові довелося докласти чималин зусиль, щоб не розреготатися. Таким темпом ти за цілий день до кінця не дійдеш, жартівливо промовив садівник. Може, спробуєш заспокоїтися? Нестор був не злий, просто грубувати, бо не звик часто спілкуватися з людьми. Джейсон вирішив не й і протягнув йому пергамент, сгорнений у трубку. Е, ось що ми знайшли, сказав він сидівникові, і не маємо жодного уявлення, що б це могло бути, тому ми вирішили запитати у вас Щойно Нестор розгорнув пергамент і розглядив декілька символів, як одразу ж спохмурнів. Де ви це знайшли? Усі зупинилися перед сходинками. Джейсон показав пальцем приблизне місце, в якому він знайшов скриньку, не зупиняючись на подробицях свого падіння і на тому факті, що мало не розбився об скелі. Нестор мовчки слухав його. Е Джейсон давно закінчив розповідь, а садівник ще довго стояв замислений, немов би прислухаючись до плескоту хвиль і квіління чайок у далечині. Нарешті він оговтався, піддав Джейсонові пергаменти, і похитав головою Ні, я й гадки, не маю, що це таке. Можливо, це якийсь давньоєгипетський напис, припустив Джейсон, ієрогліфічний, але ж це не іерог. – заперечила Джулія. – Я бачила і вони навіть бути кольоровими, та й малюнки зовсім інші. До того ж, це перегамент, тоді як стародавні єгиптяни писали на папірусах, зауважив Рік. – Хай там м'яке, але жоден єгиптянин ніколи не зміг видістатися аж сюди, до Корнуолу. – Це ж чому? – поцікавився Джейсон. – Бо вони не були вправними мореплавцями, – провадив далі Рік. Їхні судна з переплетеного очерету були придатні лише для того, щоб плавати Нілом. Вони б ніколи не подолали відкритого моря. Крім того, єгиптяни не знали керма. Нестори захоплені і поглянули на родоволосого хлопця. Отже, це, напевно, шість жарт вирішила Джулія. Я ж сказала, це просто коробка зі з цукерок. Джейсон тільки пирхнув. Що це за жарт такий? Ховати скриньку, заповнену глиною, у розколені, і як ти поясниш пергамент, це просто лист подяки, не розгубилася Джулія, і вона удала, що читає іерогріфи. Вечеря з вами була справжньою приємністю, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла. -бла, -бла. Мама так і що разу пише, коли вони сатом ходять у гості. Ні, я гадаю, що це щось не взірець мапи, зауважив Джейсон. Можливо, якийсь старий пірат базувався у кіл моркові. Її захопав, закопав свій скарб десь тут поблизу. Аж смішно, не стрімалась Джулія. Спочатку той, тепер пірат. Вона не винувала при слова «привид», але Рік із Джейсоном зрозуміли її і без того. «Колишній господар», – почав садівник, але потім похитав головою, несподівано розвернувся та пішов геть, розлючено розв'язуючи свого фартука. «Колишній господар, що?» запитав Джейсон, кинувшись на вздогін та заступивши Нестору дорогу до теплиці. «Оближ, хлопче, це не цікаво!» Садівник обережно відсунув його з дороги, торкнувшись подряпин. «Йой!» – зазвикнув Джейсон. «Що з тобою?» «Нічого!» – відповів хлопець, стиснувши зуби. Він так і стояв, заступаючи дорогу садівникові, немов хотів сказати. «Договори до кінця, раз вже почав!» Нестор зітхнув, підкорюючись незвичайній рішучості Джейсона. Не думав, що це вас зацікавить, а втім, колишній господар захоплювався давніми мовами. У нього була ціла купа книг, у яких розповідалося про забуті рукописи, розшифровані написи і загадкові мови. Імовірно, за допомогою однієї з таких книг можна дізнатися, що написано на пергаменті. Джейсон кивнув і промовив. Дякую. А тепер твоя черга розповісти мені, що сталося. У тебе щось болить? Мені болить, що колись пест до мене. Чому це? Джейсон посміхнувся. Бо на грудях скрізь порізи. Я з'їхав на пузі вниз скелею. Але Нестор на це лише посміхнувся. Тобі подобається глузувати з мене, геш? Так і не повіривши, що цього разу Джейсон сказав йому щиру правду, садівник поскутильгав до теплисті. Розділ дев'ятий. Бібліотек. Щоб потрапити до бібліотеки, потрібно було піднятися сходами на другий поверх і повернути ліворуч. Велика кімната з блакитними і червоними медальйонами на стелі здавалася світлою завдяки двом панорамним вікнам, що виходили на передній двір і в сад. Біля стін стояли щільно заповнені шафи, а в центрі – диван, обтягнений бульволячою шкірою, фортепіано з купою журналів і два незручних обертальних крісла. До кожної полиці була приглинчена латунна табличка з тематикою книжок «Історія, медицина, географія». Діти почали шукати книжки, про які їм розповів Нестор. Мабуть, на цій полиці вирішила Джулія. Обсеживши кімнату. «Що там написано?» «Палеографія». «І що воно біса за палеографія?» Грецькою слово «палео» означає «стародавній». Згадай, люди добу палеоліту. А графія – це писемність, якщо я не помиляюсь». Хлопці аж ротип повідкривали, слухаючи Джулію. Рік оговтався першим, став на шпинки і витягнув товстенний словник забутих мов. Здавалося, що в ньому можна було знайти все, що завгодно. Десятки малюнків і символів стародавніх форм письменності, фінікійська і давні індійська абетки, єгипетські іероглифи, таємнича етруська мова, дагніогрецькі літери, рон-ворон з острова Пасхи та багато інших. На кожній сторінці книги діти зустрічали щось дивовижне – Секретні шифри, загублені мови, втрачені слова. Коли рік дійшов до сторінки 197, Джейсон вигукнув «Стій, ось воно. Здається це саме те, що нам потрібно. Що там написано нижче отам? Рік прочитав уголос Йдеться про 45 загадкових фігур, намальованих на так званому ефезькому диску. Цей глиняний диск змінного діаметру було знайдено біля міста Фест на острові Крит на початку ХХ століття археологами Альберром і П -п -п Перньє, і він таки залишається нерозшифрованим. «Початок непоганий», – прошепотіла Джулія. На диску з обох боків міститься навис, завернутий спірально, схожий на змію. Літери, що стоять поряд з окремими піктограмами – це спроба фонетичного перекладу, здійсненого палеографом Ентоном Картером у березні 2003 року. У табличці поряд з окремими малюночками і справі стояли літери сучасної абетки. Чоловічок, що крокує, вказує на номер один. Щіт із крапочками – це А про Джейсон. Що ж, спробуємо розшифрувати пергамент? вигукнула Джулія. Рік похитав головою. Неможливо. Щоб розшифрувати стародавній напис, недостатньо знати, як вважається літер. Потрібно також знати і мову, якою тут написано. А хто тобі сказав, що цей пергамент стародавній? вигукнув Джейсон. Але ж це очевидно. Символи фейс свого диску використовувались, прочитав рік у словникові. «За кілька тисячі літ доріздва фрестового!» Проте близнюки були іншої думки. Вони взяли аркуш паперу і ручку та почали записувати напроти кожного ієрогліфа його фанетичне значення. «У!» – крикнув Джейсон, переклавши перший символ. Рік досі зневірливо хитав головою. «Це ще нічого не означає!» – упирався він. «Тебряві!» – тепер уже крикнула Джулія. Близнюки переглянулися. «У темряві!» – вигукнули вони вдвох. Рік був вражений. Хіба ж це можливо? Щоб на цьому пергаменті містився напис, який має значення їхньою мовою, але написаний з використанням стародавньої абетки? Буква за буквою поступово почала формуватися фраза, сповнена змістом. «У темряві грота зем...» Саме в цей момент ручка перестала писати. Дітько вивалося у Джейсона, і він почав роздучено трусити ручкою. Піди принеси іншу, наказав він Джулії. Саме ти. Та я ж не знаю, де її взяти. А де та ручка, якою ти хотів намалювати план бути? Намалювати план? А, Джейсон згадав, що вона закотилася під шафу. Валяйся десь у кам'яній кімнаті, зараз, біжу!» е, І він помічав сходами униз. А Ріг із Джулією продовжили вголос розшифровку, відшуковуючи відповідні літери у книзі. Джейсон вприклад кинувся вниз, перескакуючи пер... через сходинки, але раптом зупинився. Йому здалося, ніби перед ним промайнула чиєсь тінь. Хлопець було розкрив рота, щоб щось сказати, та йому забракло повітря. У в нього зароїлася ціла купа думок, що галготали не лов зграє птахів. До Джейсона долинали притишені голоси Ріка та його сестри, які по декілька разів повторювали ту саму фразу. «У демряві рота земля, світ... земля світло врятує!» ря... Поступово відчуття паники відступило. Джейсон розвернувся, проте більше нікого не побачив і не почув. Можливо, він помилився, і це було лише тінь від меблі. Хлопець обережно ввійшов у кам'яну кімнату. На підлозі й досі лежав їхній план будинку, намальований перед тим, як вони пішли шукати портрет старого уліса. Джейсон пройшов через цю кімнату, не втрачаючи пильності, наблизився до шафи і помасав руками по підлозі. Ручка закотилась у дальній кут, і Джейсону довелося повністю витягнути руку, щоб дістати її. Коли він нарешті помасав ручку, то випадково торкнувся до стіни поза шафою. Джейсон зрозумів, що вона не схожа на звичайну стіну. Здавалося, що вона з дерева, Зацікавившись, хлопець придивився уважніше. За шафою були двері. За кілька хвилин Джейсон повернувся до бібліотеки. Поклав ручку перед друзями, а сам залишився стояти осторонь, аж доки рік із Джулією повністю не закінчили розшифровувати напис. Джулія записала його чотирма рядками, як вірш, і урочистим голосом прочитала. «У темряві грота земля світло врятує!» а знайдений флот жагу мандрів тамує. Від стих слів спиною Джейсона пробігли зрижатлі. немов по ньому прострибала крижана сарана. Дідько, вилаявся Рік, спочатку було зрозуміліше. А тут є вроти поблизу? Запитала в нього Жулія. Рік знизав плечима, а потім промовив. Гадаю, що Кін Мурков названий випадково. «Ков» означає вигін моря, затока, але це слово може існувати в Європі. У нашому містечку існує легенда про те, що у давні часи друїди збиралися тут щороку на день весняного рівнодення, А місцем їхніх зборів був рот, який чи то ввалився, чи то був зруйнований під час римської навали. «Ти чув, Джейсоне, друїди?» – скрикнула Джулія. отже це було тисячі і тисячі років тому». Джулія відчула ейфорію, усвідомлюючи себе частиною неймовірної таємниці. Рік пригадував легенди, про яких шлося про гроти або флоти, марзом намагаючись розумачити слово сполуку «земля-світло». А от Джейсон, який зазвичай невпинно вигадував таємниці та неіснуючі слова, зараз стояв пригнічений і задумливий, спершись на фортепіано. Джейсони «З тобою все, гаразд?» – запитала в нього сестра. «Тобі боляче від потряпин?» Але хлопець і зовсім мовчав, втупивши погляд у порожній простір на півдорозі до Ріка та Джулії. «Джейсоне! Чи тебе зачарували?» Трохи наполегливіше звернулася до нього Джулія, торсуючи за плече. Нарешті очі Джейсона знову спокусувалися. Хлопець поглянув на Джулію і перепитав у неї. «Прошу!» «Ти спишет стоячи!» – пожартувала вона, іронічно позираючи на ріка. «Зараз, коли ми маємо розгадати справжню таємницю, мій братик вирішив здрівнути. Егей, Джейсон, не прокидайся!» Дівчина насиснула йому рукою на груди, і Джейсон аж підскочив від болю. «Ти повернувся на планету земля?» – вилкнула Джулія. «Чув, що ми говорили про друїдів?» «Так, так!» – промуровотів він, проводячи рукою по футболці. Річ у тім, що друїди… Рік розповідав, що колись поблизу хілморкова був ворота, в якому збиралися друїди, і який було зруйновано в часи римської навали. Джейсон похитав головою. Ні, його не було зруйновано. От ти це звідки знаєш? Тому що я сьогодні, – прошепотів він, – коли заглядав у розколену, бачив його. розділ десятий, за шафою. Услід за Джейсоном рік та Джулія знову спустились у кам'яну кімнату, прихопивши словник, скриньку повню глиняних кульок, пергамент з перекладом та єдину на весь будинок ручку, якою можна було писати. – Я побачив там великий простір, відкритий. – Розумієте? – пояснював Джейсон. – Не наче за скелою є порожнеч. – Ти маєш на увазі що Келя порожниста. Джейсон кивнув. Це могло б пояснити те, як ти знайшов скриньку, зауважив Рік. Ти всунув руку в розколену і витягнув те, що витягнув. Джулія знову в голос перечитала напис на пергаменті. У темряві грота земля світло врятує, а знайдений флот... Погляньте, погляньте, вигукнула вона. У пергаменті йдеться про флот. А флот... Може бути лише на морі. Той, хто це написав, колишній господар, устряв Джейсон. Що? Це написав колишній господар Вілли Арго. Хто ж, як не він? Послання заши... написане нашою мовою, тільки зашифроване. Щоб зашифрувати його, улніш Смур скористався символами фельдського диску. Щоб зробити його незрозумілим. Гаразд. Але навіщо ж? Якщо, зауважте, я кажу, якщо, якщо у скелі є гроти, розмірковувала Джулія Волос, тоді там міг би бути і скарб. І якщо там є скарб, то Уліс Мур міг би влаштувати щось на взіреці м, пошуків, але лише для небагатьох обраних. Саме так, як вони колись робили пірати. еге ж, вони обирали відлюдні місця, аби заховати... Там знайдений скарб, а потім залишали мапу, з якої нічого не второпаєш. Пірати не знаходили, пірати відбирали, уточнив рік. І що я пирхнула, хай там як все одно йдеться про флот. А хто ж може мати флот? Або багатий власник рибальських човнів, або пірат. Отже, має бути скарб. Рік лише недовірливо наморщив лоба. Хоч він і не вважав висновки Джулії переконливими, проте вирішив не сперечатися з нею. Дівчина продовжила Тож, якщо ти певен, що це написав колишній господар? Кажу ж вам, уліс Смур хотів привести нас до скарби. Вважаємо ці обидві речі первин, посланьмо, залишив колишній господар і десь тут є скарб. Припустимо, що у скелі існує грот. Тепер нам залишається. З'ясувати, що таке земля-світло, на цих словах вона поглянула на кульки, що лежали у скритці, та знайти спосіб дістатися до грота. Оце елементарно, посміхнувся Джейсон. Якщо саме старий уліс залишив скарб у гроті, значить він не спокійно входити до нього. Продовжуй. Імовірно, що він потрапляв до грота з власного подивку, звідли Арво. Продовжуй. Я гадаю, що знаю я тим чином. Ну, чого ти чекаєш? Кажи вже. Джейсон показав на шафу, що стояла в кімнаті перед кам'яною стіною. Там за нею є двері. Якщо допоможете мені відсунути оцю спутенцію, то й самі зможете їх побачити. Двері мали загрозливий вигляд. Вони були не найбільші у будинку, але безумовно найстаріші. Деревина була зовсім зіпсована, вся у подряпинах, би пережила кільканадцять штурмів, а в окремих місцях її навіть підпалювали. Втомлені шукачі-скарбів сиділи біля дверей на підлозі. З них сім потів вийшло, поки вони спромоглися відсунути громадські меблі. Здавалося, шафу поставили туди з явним наміром затулити нею двері. І це додавало їм ще більшої таємничості. «То ти кажеш, що це саме ці двері?» – запитала Джулія у брата. Джейсон розгорнув план будинку, який вони намалювали сьогодні після обіду, і позначив хрестиком місце, де знаходилися двері. «Напевне, так?» – відповів він. «Це одні з тих потаємних дверей, в які заходить старий Ульніс". «Джейсона!» – вигула дівчинка. «Улі Смурт помер!» «А ти певна, цей будинок такий величезний, що можна навіть не помітити його присутності?» «І потім я його сьогодні бачив!» Рік і Джулія, мав голі, «Що значить, ти його бачив?» «Коли сьогодні я зайшов за ручкою, тут промайнула чиясь тінь і зникла!» «Кудись втекла, я навіть не третих!» Джейсон спочатку глянув на Ріка. Позвів на свою сестру і побачив на її сніх обличчях лице скепсис. «Та ви ж мені не вірите, я геш», – образився він. «А Грот ти побачив так само?» – запитала в нього Джулія, яку з Немецького сумніви. «До чого тут Грот?» Джулія підвелась. «Боже, якою ж я була дурною!» – почала вона. «Я ж тобі навіть повірила! Грот порожнеється у скелів! Потаємний хід за цими дверила!» Я просто забула, що ти за один. Це ж лише чергова твоя фантазія, але Елєш... ж... Насправді ти не бачив ніякого грота. Він тобі примарився. Ні, я бачив його. Джейсон, присягнися. Присягнися, що сьогодні у скелі ти бачив грот. Джейсон відчув, як у нього все аж закипає всеред. Е, хлопець спробував згадати, що він побачив ту розколену. Він побачив якийсь простір. Ні. Йому зда... Він помітив щось на, зра... на зразок простору, і знову ні. Йому здалося, нібито він відчув, що там міг бути якийсь простір. Насправді, Джейсон не бачив грота, жодного грота зі сталактитами, сталагмітами. Так само він насправді не бачив жодної тіні на нижньому поверсі. Проте Джейсоне хлопець лише пригнічено озирмівся. «Ні, я не можу тобі присягнутися у цьому. Але, Ріку, скажи, хоча б ти їй, що...» рік кивнув. «Насправді, не так вже й важливо, що бачив твій брат», – промовив хлопець. «Зрештою, скринька таки існує, ось вона. Ще існує напис, що він там не означав. І хай там як, але існують і ці двері. Ну, тоді їх треба відчинити», – запропонувала Джулія. Оскільки ручки не було... Дівчина вставила палець у дірку, яка, напевно, була отвором для ключа, і спробувала штовхнути двері вперед, а потім потягнути на себе. Однак вони не зрушилися ані на міліметр. «Вони замкнені!» – застогнала Джулія. «І, можливо, навіть нікуди не ведуть!» Рік провів пальцями по поверхні дверей, немов пестячи її, а потім став на коліна перед діркою, в яку Джулія вставляла палець. Двері замкнені, це точно, проте, якби вони нікуди не вели, навіщо тут тоді не один, а навіть чотири різні замки. Джулія придивилася краще один, два, три і чотири. Ліворучі справді виднілися чотири замки, розташовані хрестом, немовби вершини Ромба. Діти й далі сперечалися, роблячи все складніше припущення. Підказок було багато, та вони ніяк не могли звести їх докуп. Тепер лишалось або знову йти до Нестора й розповісти йому про свої нові знахідки, або обстежувати крок за кроком весь будинок у пошуках ключів від взадків. Або раптом вони відчули протяг, а потім щось класне на верхньому поверсі. Це він, вигукнув Джейсон, підхоплюючись. На ноги. Діти стрім побігли сходами до кімнати у вежі. Але, со... Але це був зовсім не той, про кого подумав Джейсон. Вікно знову розтягнулося і почало стукати облудку. Летфікс спробував зачинити його раз і не завжди. «Мабуть, ослабла засувка», – промовив він, обстежуючи її критичним поглядом. «Гадаю, щоб полагодити вікно, знадобиться покликати когось, хто на цьому знається». Воно розчахнулося не випадково, пробурмотів Джейсон, озираючись навколо. Він навіть висунувся у вікно, але ще мокрим після зливий саду вінлий архо нікого не побачив. Раптом його увагу привернули віцрильники, розставлені на полиці. Оцей хіба так і стояв? запитав Джейсон. Так, це я, не зрозуміла Джулія. Один із дерев'яних вітрильників мініатюрного флоту стояв на маленькій книжці з системною обкладинкою, немов на п'єдесталі. Корпус вітрильника мав довгу оптічну форму і складався з десятка маленьких очеретинок, кимось терпляче зв'язаних між собою тоненькими шворочками. Рік і Джулія із Сунівом похитали головами. Ніхто з них не помітив цієї книжечки, коли вони заходили сюди раніше. Проте, правду кажучи, ніхто з них так само не міг стерчувати, що її тут не було. Дуже обережно Джейсон підняв невеличкий кораблик і передав його Рікові. На латунній табличці, що кріпилася до підставки, була написана назва «Око Нефертіті». Напевно, це модель якогось єгипетського судна, мотиви собі підніс рік, вертячи вітрильник у руках. Його повністю зроблено з папірусних очеретинок. Але з папірус використовували лише для паперу, зауважила Джулія. Рік з плечима. завплачила. мені відомо, єгиптяни робили з папірусного очерету все ще завгодно. Рік Джейсон відкрив книжечку з чорною обкладинкою, що лежала під вітринником. То був щоденник. Хтось робив у ньому нотатки і примітки дуже дрібним і лень розбірливим почерком, коментуючи вирізки з часописів, малюнки та світлини, приклеєні до сторінок. Єгипет. У колосі Джейсона чулося розчарування. Це щось нахзірець щоденника по Єгиптом. До того ж, він поспіхом проглянув сторінки. Єроліф фотографія золотої маски та Хамона. Вараон дитина, вирізьблена голова його матері Нефертій, ті мапа долини Саріїв, де були знайдені його скарби. Я би сказав, що тут ідеться передусім про Тутанхамона. У щоденнику повно вирізок, підкреслювань, нотаток, щось обведено червоним. Сху. Хлопець відкрив щоденник десь у середині. Схоже, що Старий уліс зберігав цілу добірку матеріалів про Єгипет. Це саме та книжка, яка потрібна, щоб створити модель такого корабля. Зауважив Рік усе ще тримаючи в руках око на фертіті. А вже ж Уліс Смур, напевно, десь дуже скрупульозний при створенні своїх моделей вітрильників. Рік кивнув. А це ж є той самий флот, прошепотіла Джулія. Флот із Послання. Флот Джа у Мандріт Можливо, цим Уліс Смур хотів сказати, що на в може мандрувати будь куди і таким чином. Можливо. А що ж тоді таке? Земля світло? Можливо, може, потрібно покласти одну з цих линяних кульок на кожен з отих корабликів і. Невеличкий клаптик паперу раптом вилазів із чотенника і з черкотом упав на підлогу. Джейсон нахилився, щоб підняти його. Дивіться, радісно вигукнув він. Що це? Ото це поштовик, квитанція поштове відділення Кілморков. Джейсон перевернув аркуш і прочитав. Поштове відділення Кілморкова. Повідомлення про отримання номер 2064. Останнє повідомлення про поштове відправлення. Одор одержувач шановний господар вілли Арго. Солона Скеля номер 1 374820. Кілморков. Де одушка в обл. Цього достатньо, щоб переконати тебе у смерті старого Улліса, прошепотіла Джулія братові. Він навіть не сходив на послу забрати посилку. Проте Джейсонова впертість не похитнулася навіть перед таким аргументом. А що, як він навмисне лишив для нас квитанцію? Вікно, ну, яке саме відчиняється щоденник... В квитанції? Невже це просто зміг? Чоденник міг весь час лежати під цим вітрильником. А я вам кажу, що ми повинні піти на ту пошту і отримати цю посилку, наполягав Джейсон. Ну ось, маєш, твій привод не тільки невидимий, він ще недолугий, Не погодилася з ним субота. Со... Е... Не погодилася з ним Джулія. Сьогодні субота і всі поштові відділення зачиняються вже опівдні. півдні. Рік наморщив лова. Так, то вона так, погодився він. Проте мешканці нашого містечка знають, що у разі потреби можна попросити міска ліпсу з книгарні, щоб вона відкрила поштове відділення. А ти її знаєш? Ще б пак, ми тут усі один одного знаємо. То ти кажеш, що заради тебе вона могла б відкрити поштове відділення, принаймні можна спробувати. Джулія стала руки в бок. Хлопці, Не відволікайтесь від головного завдання. Ми ще за хвилину до того, як відчинилося, вікно ми були заклопотані зовсім іншим. Ми маємо знайти вхід до таємничого грота. У нас є замкнені двері, до яких треба підібрати ключів. І загадкова фраза, з зміст якої ми мусимо розшифрувати. Тож мені здається, що це не надто гарна ідея. Та Джейсон з Ріком вже бігли сходами і були на півдорозі до виходу. Розділ одинадцятий. Укіл Моркові. Була вже майже шоста година, коли хлопці попросили Нестора відчинити для них двері старого гаража Білли Арго. Засув піднявся зі скрипом, відкриваючи перед Ниле запорошене приміщення, що освітлювалось лише однією лампочкою, що висіла аж стелею. Більшу частину гаража займала автівка, накрита білим болотном. Це був один із тих старих спортивних двомісних автомобілів з відкидним верхом, які випускали десь у 50-х роках минулого століття. Він ще на ходу поцікавився рік, заглядаючи під полотно. Не «Невпевнений, адже минуло вже стільки років з того часу, коли ми вмикали в ньому запалювання», відповів Нестор, проходячи повз авто. «А, ось диво вони» про гурмотів сидівних, змінюючи тему розмови. Він підняв ще одне полотно, відкривши два велосипеди, притулені один до одного. Я ж пам'ятаю, що вони у нас були. Ну давайте, витягуйте їх звідси. Рік схопив за кермо перший, велосипеда Джейсон потягнув другий. Нарешті хлопці викотили їх з гаража. Вау! Вирвалося у Ріка, коли він побачив цей транспорт при сонячному світлі. Перед ним були дві старі моделі без перемикача швидкостей з масивними чавунними чорними е, ра, рамами. «Камери в них ще нічого», – сказав Нестор, даючи хлопцям насос для підкачки шин. Трохи зусиль і ви, безумовно, дасте їм ладу!» Поки він приніс хлопцю мастинюся з довгим носиком і ганчіку, змочену в якомусь розчиннику. «Візьміть, це для ган та ланцюгів. Спочатку повитирайте з них порах, потім змастіть мастилом, далі знову пройдіться ганчіркою. І так, поки вони не прочнуті, прач... бездоганно працювати. Не шкодуйте мастила, бо незмащений, як слід ланцюг, просто порвеся. «А вони справді їдуть до Кілмуркова?» – запитав Джейсон, переймаючись через репіння старих велосипед велосипедів. «Вони ж вважають не менше, як по сентнеру кожен». Дістанетесь ви і дістанетись, ді безумовно», – відповів садівник. «Вони хоч і старі, проте достатньо міцні. А от що зворотньої дороги до Туаніць, тут все залежатиме від ваших легенів і ніх». У всякому разі Ульдіс Мур зі своєю дружиною часто їздили на цих велосипедах. Рік посавив один із велосипедів до гори колесами і почав накачувати повітря у шини. Нестор схвально поглянув на хлопця, йому подобалися вправні люди. «А чи можна запитати, чому ж ви вирішили поїхати до несечка в таку пору?» Поцікавився садівник. Обличчя Джейсона напружилося. Це було безперечною ознакою того, що хлопець зараз щось збреше. І він таки бовнув якусь нісенідне, що звучало майже як правда. «Гаразд, тільки спробуйте не встряти в яку-небудь халеку», халепу, наказав Нестор. «І повертайтесь на вечерю, гаразд! Ваші батьки просили приготувати вам щось поїсти, тож не хотілося б, щоб моя праця виявилася марною». Возгловивши хлопців на подорож, Нестор пішов до свого будиночка. Чверть години по тому Джейсон та Рік уже осідлали старі велосипеди. Джулія взяла Ріків в велосипед, бо він легший і до того ж ним простіше керувати. Рік тільки трохи відрегулював висоту сідла під її і дівчина була готова вирушати разом із друзями. Близнюки попрощалися з Нестором і виїхали з вілли на шлях, що тягнувся скелою вниз до самої затоки. Джулія помчала попереду і зникла за першим же поворотом. Волосся дівчини розвіював вітер, і вона аж виричала від захвату. Джейсон, намагаючись наздогнати сестру, Щось голосно кричав її у слід. Рик, Рік виїхав останнім і зупинився, щоб ще раз на прощальне поглянути на сидібника. Старий затулив долоною очі від сонця, чекаючи, поки усі троє зникнуть за поворотом. «Хто зна?» – пробурбантів Джейсон собі підніс. «Хто зна?» – може їм вдасться? Спуск був зафопливим. Колеса оберталися з несамовитою швидкістю – і містечко стрімко наближалося з кожним заворотом. Зверху відкривався чудовий кіл норков. Різнокольорові малоповерхові будиночки тулилися одне до одного в найзахищенішій частині затоки. Містечко перетиналося тленні вулички. І ті, що виходили до моря, утворювали цілий рядок літер Т на узбережжі. Що суботи на вулицях було безліч автомобілів, які гуділи у клаксони, намагаючись припаркуватися невдовше морської набережної, де прогулювалися веселі компанії відпочивальників. Джулія позупинилася першою, злізла з велосипеда і притулила його до дорожнього знаку, що рекомендував не паркувати машини надто близько до берегової лінії, аби переплив не уніс їх у море. Гей, ви черепахи, капкуючи крикнових хлопців, що і над тим під'їхали. Цей велосипед, пробурмотів Джейсон. У нього є лише дві швидкості або він стоїть на місці, або летить зі швидкістю світла. Тільки, надоторкневшись до гамм, він зупиняється, неначе приклеєний, або починає крутити педалі, не все як новижень. Просто він погано відрегульований, а до того ж важкий. Пояснив Рік. Рудоволосий хлопець знову потрапив до свого звичного середовища. У сьому містечку з його крамничками на набережній, пляжем, де бігали собаки і діти, дерев'яними балконами з різнокольоровими квітами і кав'ярними з видом на море. Він почувався, як риба у воді. Ідешся ця, запитала в нього Джулія, яка аж села від того, що знову опинилася серед людей. Рік повів друзів уперед, тримаючи велосипед за руль. Діти піднялися в гору дорогою, що вела до центру містечка. Вони проминули статую чоловіка, що гордовито поставив одну ногу на якір, і нарешті дісталися невеличкою круглої площі, посеред якої з величезного каменя бив у гору струмінь води. Ось тут, сказав Рік, указуючи на дерев'яну табличку над невеличкою крамницею, де було написано Острів Каліпсо. Гарні книжки врятовані від моря. Друзі поставили свої велосипеди і увійшли. Рік штовхнув дверь. Дзвіночок на одвіркові зустрів їх дошкульним перелизом. У гарній Острів Каліпсо панувала особлива чарівна рівна атмосфера, сповнена добрих перечуттів та сподівань. Книги лежали цілими стосами прямо на підлозі – на низьких дерев'яних полицях, утворюючи справжній лабіринт, просуватися яким треба було дуже обережно. Зараз підійду!» – іду, озвався жіночи голос, коли діти ввійшли до середини. Каліпсо виявилось мініатюрною жіночкою з млосними очима і підбадьорливою посмішкою. На ній була довга синя сукня що доходила аж до колін, і квітчаста хустина довершували її вбрання черевики без підборів мигдалевого кольору. Ріку Беннера, яка ще є для мене?» – вигукнула вона, що не впізнала хлопців. «Ти привів із собою друзів? Який же ти молодець!» «Ні-ні-ні, Дозволь я сама спробую здогадатися. Закладаю, що ви двоє приїхали з Лондона!» Джуліас, Джейсон, «Каліпсо потиснула їм руки міцно, але не боляче, улюв'язно, проте неудалено. Мені приємно бачити вас у книгарні так швидко після переїзду». Ми «Скільки вже днів минуло, як ви перебралися до Кілморкова?» «Ні-ні, дозвольте мені самі!» «Один тиждень Каліпсо, підказав Джейсон. «Ого, цілий тиждень», – повторила вона. «І як вам Кілморкова?» Маленьке містечко, що загубилося на узбережжі, відрізане від решті цивілізованого світу. Зовсім ні, заперечила Джулія. Насправді не вважає на що? Безумовно. Перебила її Каліпсо. Безумовно, це для вас має бути цілковитим шоком. Покинути пікадзінні заради просолених скель. Поїхати від Бігбена до нашого жальвігідного маяка. Хоча, треба враховувати, що виживете на вільній Арго. А коли живеш на такій вільні, як ваша? Дідько, це ж справжній рай. Хто б звідки заходів поїхати? Море, дево, дерева, чого ще бракує? Насправді, Т... справа втрутися рік. Та звичайно ж, тут не треба мати розуму аж понад голову, щоб здогадатися, вигукнула паніка Ліпсо. Чого вам бракує? Елементарно, вам бракує лише кількох гарних книжок. Який же ти молодець у Беннере? Ось побачиш, опинившись в такому гарному і освіченому товаристві, ти з... нарешті зможеш взятися за розум. Не. І Каліпсо обернулась до близняків. Але ж ви, напевно, знаєте, що Беннерові хочеться ходити до школи ще менше, ніж голові. Джуніс Джейсон посміхнулися, але не через кипкувальне Каліпсо, а через вигляд ріка, який розчервонівся і стиснув кулаки. Нарешті вересклива власниця книгарні завершила свою нескінченну промову і пильно продивилася на дітей. Отже, кажіть, яку книжку ви шукаєте? Друзі поглянули один на одного, щоб вирішити, хто з них говоритиме. Джулія здогадалася, що доведеться її, тож почала. Насправді, ми прийшли сюди не по книгу, пані Каліпсу. Не по книгу? Жінка випросталась, не у неї, всередині вистрілила пружина. Що значить не по книгу? А навіщо ж ви тоді тут? План її став різкими, і Джейсон вирішив розрядити атмосферу. Сестра хотіла сказати, що ми прийшли сюди не лише по книгу. Книга – це головна мета, але є й інша. І хлопець поклав перед нею квітанцію, яку вони знайшли в щоденнику на білий арго. Халіпсу уважно поглянула на неї, а потім запитала. «Хто тобі її дав?» «Нестор», – миттєво збрехав Джейсон так, що його супутники і оком не встигнули повести. «І він сказав, що можна приїхати до вас. Але ж сьогодні субота і поштове відділення не працює». А так, але вирвалося у Джейсона. «Чи не були б ви настільки люб'язані...» Відчинити нами його ненадовго. Ми візьмемо лише пакунок та поїдемо додому. А звідки ти дізнаєш, що це пакунок? Джейсон знизав плечіла. Не знаю, просто подумав. У будь-якому разі перебила його місць Каліпсо. Навіть якби поштове відділення і було відчілене, тут же не написано, що я маю право віддати вам те, чого ви вимагаєте. У квитанції написано, що я кого треба віддати господареві Вілли Арго. А я ж бачу перед собою лише трьох підлітків, що покидали свої велосипеди у мене під вітриною. Джейсон і Ржир Джу... із Джу... почали в один голос пояснювати, що їхні батьки і є господарями Вілли Арго, а отже це повідомлення призначалося саме для них. Зараз вони зайняті переїздом і не можуть приїхати сюди за пакунком особисто. Нестор сказав, що ви зрозумієте. Каліпсо махнула рукою. А вже ж. Це так притаманно господарям Вілли Арго посилати когось іншого, щоб вирішувати власні справи. Отже, ви зможете відчинити для нас поштове відділення? Ні, шановні молоді люди, сьогодні субота. А по суботах по обіді пошта не працює. Три книжки, випалив тоді Джейсон і став прямо перед Каліпсом, не би кидаючи її виклик. «Що ти сказав?» «Я сказав три книжки. Якщо ви відчините для нас поштове відділення, і віддасте нам те, що ми повинні узяти, ми візьмемо три книжки на ваш вибір, і ми обіцяємо прочитати їх протягом тижня». Е, цієї миті на дверях зеленчав дзвіночок і всередину зазирнув якийсь турист, але й не побачив, що це книгарня, перепросився і пішов геть. Він глибань гадав, що це якийсь романтичний ресторанчик. В острові Каліпсо знову запанувала тиша. І тут на замисленому обличчі власності книгарні з'явилася посмішка. М -м -м, так ти кажеш, три книжки протягом тижня. «І я зможу вас запитати, про що в них йдеться, аби переконатися, чи справді їх прочитали?» «Безумовно, – ризикнув Джейсон. – Що ж, домовилися?» «Хм...» е, – огодилась Каліпсо, простягнувши руку на знак підтвердження угоди. «Три книжки на пакунок». «Чекайте, а звідки ви знаєте, що це пакунок?» – не встрімалась Джулія, але відразу замовкла, коли брат штрикнув її ліктем. Каліпсо пішла за стійку... Щоб узяти ключі, при... прикрила за собою двері книгарні та перейшла на протилежний бік е... г... площі. Поштове відділення було розташоване прямо навпроти острова Каліпсо. За чвертої години по вже... діти вже були на березі моря. Вони пішли подалі від галасливого натовпу туристів. По рік Джулія та Джейсон котили велосипеди аж до безлюдного молу, що висувався далеко в море. Праворуч від них була пристані із численними плоскодонками, а ліворуч височила скеля. Її тримали в руках пакунок розміром з коробку для взуття, обв'язаний безліч разів коричневим скотчем, і три книжки з пошарпаними і похмурими планниками. Завжди ти зі своїми блискучими ідеями, пробунготіла Джулія. Сам читати читатимеш цю ц... цеглину? Їє Каліпство обрала для читання буренний перевал Емілі Бронте. Рікові дістався таємничий острів Джулія Верна, а от Джейсон мав провести тиждень із монументальним творінням Крістіана Шака Рамзес. Та хлопець не звертав уваги на. Деструба цілком занурився у процес здирання скотчу з пакунка. Рік сидячи поруч з ним, е, пильнував, щоб його приятель, увійшовши в раш, випадково не скинув пакунок у воду. За кілька секунд вони витягли пошарпану коробку з під цукерок. Маю надію, що хоча б ці будуть істівними, скептично зітхнула Джулія. Подивіться. вигукнув Джейсон, сяючи від щастя. середині коробки поміж зім'ятих газетних харкощ лежали чотири старовинні ключі, частково вкриті плівкою і річ. У кожного була неповторна витончена голова. Рік узяв один з них і підніс проти світла, щоб краще розгледіти. Схоже, що тут вирізано якусь тваринку, промурмотів він. Джулія прийшла на по впочіпки поряд з ним і зауважила. Так воно і є, бабуся крокодил, або алігатор. Зображення справді було схоже на силует крокодила з розкритою пащею. Джейсон дістав ще один. А от на цьому, здається, їжак, чим це може дікобраз. А він показав друзям-клюці, які погодились з його припущеннями. Джулія витягла крич з горловою лева. А це цар Лев. Джейсон не забарився взяти дівчину на кпини за її царську пихатість. Краще мути лавицею царицею, ніж пацюком з голками, озвалась ображена Джулія. На останньому ключі був профіль великого птаха з довгим дзьобом, алігатор лев дикобраз та птах, промимрив собі підніс рік, розглядаючи. Чотири ключі. Що спільного між цими істотами? Один з них – Ясоїд, другий – із Гризунів, е, ще один – не знаю, і останній – з крилами, – міркувала Джулія. Спільне в них те, – перебив її Джейсон, – що на вільній арго є ч... двері з чотирма замками. І ось вам чотири ключі. А більше в коробці нічого немає? Нічого! Відповів Джейсон, що сила коробкою з коробкою з-під цукерок, аби продемонструвати, що там і дійсно вже нічого не залишилось. І раптом з неї повипадали газетні аркуші та скручений пергамент, який рік підхопив з мальоту. «Ова, от тобі й маєш. і маєш!» вирвалось у нього. Це були знову ті самі іероглифи, що й на пергаменту, знайденому в Кринсі зі скелі. «Ну, цього разу ви мені повірили?» – Просидів Джейсон, дивлячись на іерогліфи, що тепер здалися йому майже знайомими. «Колишній господар Вінли Арго знав ці таємниці. А тепер дізнаємося про них і ми. Небо на здригнулося над морем. Здавалося, от-от знову розпочнеться буря. Розділ 12. Спалах.